Hej poer, Linus Lindahl här från Petri Krim. Idag vill jag tipsa om en annan podd, nämligen Dagens Eko. Det är en daglig nyhetspodd och i onsdags gäster den av min programledarkollega Mariella Quintana Melin. Och det är ett avsnitt där hon pratar om gängkriminellas hederskodex och hur de blivit mer hänsynslösa efter mordet på tolvåriga Adriana. Det är liksom ingen som vill ta på sig mordet. Och varför är det så då? Men det är så pinsamt att man har träffat en tolvåring istället för de här egentliga måltavlorna. Och de egentliga måltavlarna, de är också extremt chockade och tar väldigt illa vid sig via att Adriana dör. De drivbar med i US att min flicka blir träffad. De skriver det i chattar till varandra efteråt. De kan liksom inte få ut de där bilderna ur huvudet i att hon ligger där och håller på att dö. En liten flicka, du bror. Jag sprang till den och tryckte mot såret. Jag bara. Allt kommer bli bra. Ambulans kommer. De försöker ju också hjälpa henne och rädda livet på henne. Måste ta fram de där ordbarnen. Men de börjar ju också väldigt snabbt planera sin egen händ. Och det inleds liksom en, en process där de försöker få tag på dem. Och det leder också till ett mordförsök i Vällingby några veckor senare. För att hitta avsnittet söker du på Dagens Eko i appen SR Play.